Kulturkanalen har taget på Statens Museum for Kunst for at se den aktuelle udstilling om en af vores absolute yndlingskunstnere, den sublime Anna Anker. Med udstillingen Anna Anker præsenterer SMK den største retrospektive udstilling om kunstneren nogensinde. Udstillingen er produceret i tæt samarbejde med Skans Museer og består af ca. 150 malerier og pasteller samt 30 tegninger. Dertil inddrages arkivmateriale så som fotografier, breve, skitsebøger og kulturhistoriske genstande. Godt. Så Ida, så står vi her på Statens Museum for Kunst for at se deres helt nye og meget store udstilling om den kvindelige skagensmaler, kunstner Anna Anker. Hvilke forventninger har du haft til dig, Ida? Jamen, jeg har glædet mig rigtig meget til at se i den her udstilling. Det er sådan en udstilling, hvor de har hele tiden sagt og reklameret med, at det var en af de største i mange, mange, mange mange år med en Anker, mm -hmm. med så meget særlig fokus kun på hende. Hun er jo helt særlig, fordi hun er den første kvindelige kunstner i dansk kunsthistorie, der virkelig bliver anerkendt. Så jeg synes, det er spændende. Så mm -hmm. elsker hendes motiver, så hun øh, da vi træder ind i udstillingens første rum, mødes vi af en væg prøvet med Anna Ankers navn og karakteristiske profil i guld. Scenografien i rummet smelter sammen med Annas kunstneriske verden. Små firkantede huller i væggene med stærk baggrundslys skaber illusionen om et af hendes yndlingsmotiver, nemlig vinduet og lyset. En udførlig vægtekst beretter om Annas liv som kvinde og kunstner. Statsmuseum for Kunst skriver... Anna Anker er en af de centrale skikkelser i dansk kunst omkring år 1900. Hun er indskrevet i kunsthistorien som en uomgængelig del af den kunsterkoloni der blev etableret i Skagen i 1880'erne. Men Anna Anker er meget mere end Skagens maler. I denne udstilling kaster vi et nyt blik på hende. Målet er at vise Anna Anker som en af de helt store danske malere, der var blandt hovedkræfterne i fornyelsen af dansk malerkunst i slutningen af 1800-tallet. Anna Anker er født i 1859 i Skagen og boede hele sit liv i byen. Men det betyder ikke, at hun altid har opholdt sig der. Tværtimod var hun ofte i København. Først i 1875 til 1878, hvor hun blev uddannet på Wilhelm Kyns tegne- og malerskole for kvinder. Og siden da, sammen med sin mand, maleren Michael Anker, købte en bolig på Frederiksberg og udstillede på Charlottenborg stort set hvert år fra 1880 til 1935. Derudover rejste hun udstillet og så på kunst i hele Europa. Endelig var kolonien i Skagen mødested for både danske og udenlandske kunstnere. Her skabte Anna anker sig et hjem, hvor hun gennem kunstværker, bøger og genstande omgav sig med inspiration for udlandet. Anna anker forenede de velkendte motiver i Skagen med de allernyeste mal maleriske tendenser. Hendes livsprojekt blev lyset. Allerede fra begyndelsen af den 80'erne udviklede hun en særlig interesse for lys og solreflekser. Men en gennemgang af hendes værker viser, at også landskabet omkring Skagen fylder meget. Og det samme gør gengivelser af et religiøse liv. Fortællingen om Anna Anker har været knyttet til det moderne gennembrud, Skagens og naturalismen, hvor målet var at gengive verden så virkelighedsnært som muligt. Men Anna Ankers radikale og eksperimenterende farvevalg og hendes forenkling af motiverne rækker ud over naturalismen og langt ind i 1900-tallet. Det er tid til en ny fortælling om Anna Anker. Kan du huske, hvad dit første sådan bekendtskab med Anna Anker var? Øhm, altså jeg kan starte med at fortælle om mit eget, og jeg kan huske, at, at mit første møde med Anna Anker var gennem Michael Ankers kunst. Det var gennem portræt af min hustru for mange år siden. Og jeg kan huske, at jeg læste mærket og så hendes, altså hele hendes profil og hendes skikkelse og hendes udstråling i Michaels værk og tænkte, hvem er hun? hun ser bare så interessant ud. Og måden, hun er skildret på, gav mig også lyst til at vide mere om hende. Og da jeg så ligesom lærte, det er rigtig mange år siden igen her, at hun også var maler, så åbnede hele verden sig for mig i forhold til Anna øhm, Ja, og det er jo ret interessant egentlig, at min, mit kendskab til hende er gennem Michael først. Og fordi jeg forelskede mig fuldstændig i den måde, han øh, portrætterer hende med, med så stor en kærlighed og beundring af hans hustruer, og den her frigjorte malerinde, som han jo støttede op om, Michael Anker. Øhm, ja, hvad var dit første møde med Anna? Ja, altså mit første møde, det er nok faktisk nogle af de motiver, vi står og kigger på lige nu. Mm. Med sådan en sygpiger, der sidder og dybt koncentreret, og så øh, bagved dem, der kan vi se, hvordan lyset falder ind af vinduet, og hvordan lysets farver og sådan lysets... Øh, Øh, at ja, det, det refleksion af vinduet kommer op på væggen i meget orange og varme farver. Og det tror jeg, det er noget med, enten har der været en plakat i mine forældres hjem, eller også har der været en forside på en bog, med det motiv. Så det er faktisk det, jeg nok har set allerførst. Blandt andet også det, der hænger herovre, hvor Anna hvor, hvor, hvor Anker, hun nærmest malet håret på sypigen, nærmest helt blåligt, op imod den gule baggrund. Det er faktisk nok det, jeg har set først. Og der tror jeg måske, at jeg i starten har tænkt, øh, at det var sådan det var en meget stille motiv at male, men når man så kigger ordentligt på det, så er der bare utrolig meget arbejde med farverne. Farverne er så vibrant, hvad hedder det, levende, ja. altså vibrerende, altså måden at arbejde med lys på her, og næsten citrende. Ja. Det, er, det er meget, meget smukt. Det skal siges, at det maleri, vi står og kigger på lige nu, hedder Syne Fiskerpiger fra 1899. Og så står vi egentlig og ser på en hel væg, hvor der er en masse både forstudier og færdige værker i forhold til samme motiv, øh, hvor der bliver arbejdet netop med den her øh, sygende øh, pige, kvinde, øh, som sidder og kigger nedad øh, på sit sygtøj, meget øh, koncentreret og en smule indadvendt. Ja. Øhm, og så er der ellers mange forskellige studier her af Anna Anker, hvor hun arbejder med forskellige dele af nogle studier, der særligt fokuserer på, som du sagde, i der vinduet, lyset, der rammer ind, øh, blomsterne i stuen og andre øh, forstudier, der øh, arbejder med, øh, med ansigtet og, øh, og selve øh, figurationen her. Ja, lys og skyggen i, i hendes ansigt. Og så er der også meget forskel, på fordi så er der nogle af dem, hvor det er lavet med olie hulje på lærred, sådan et stykke lærred, bare, der sådan er lavet meget hurtigt og flygtigt. Og så er der nogen, der er lavet i pastel, hvor hun sådan har ja, arbejdet med pastel, som også skaber sådan en helt vildt særlig lysende og helt sidrende effekt. Mm. Øhm, og det er jo helt tydeligt, at hun har lavet det samme motiv, og sådan arbejdet sådan med det samme motiv flere gange, og virkelig sådan lavet en helt masse forstudier, inden hun har lavet det endelige værk. Og, så, og sådan en model, sådan en her pige, der sidder, det er jo så en af de piger der boede på Skagen, og en af de lidt tilgængelige motiver for Ananke op på Skagen. Ja, og det er jo netop også det, der er interessant ved Ananke og noget af det, jeg ved, vi begge to finder interessant, det er hendes motivverden, og at den er så, øhm, hvad skal man sige, nær Altså det er det nære, man, eller Anna, hun valgte at, at portrættere. Det er skavboerne selv, det er fiskerpigerne. Man vil ofte se de her sådan, øh, meget yndige, øh, blonde piger, som var fra lokalområdet ja. i Skagen. Fiskerne støtter. Ja, fiskerne støtter lige præcis. Og, øh, og tjenestepigerne også, der var i huset. Og på den måde er det også den her sådan, meget... Øh, familieorienteret og nære relation, som bliver underbygget her i Anangas værker, og ikke det her hierarki mellem øh, malerne, tjenestefolkene, øh, fiskerpigerne, men en blandet sådan, symbose mellem mennesker, og det er egentlig også det, der viser en helt stor kunde, synes jeg, hendes evne til at være en flue på væggen i et helt normalt rum, et helt normalt samfund det nemlig helt rigtigt, og det kan vi også se herover. Jeg, jeg, jeg fik bare lige over på, det var, der var bare lige plads herovre, et billede, som, hvor hun kun har, altså, der, der er faktisk ikke ramme på maleriet, det er lille maleri øh, med olie, og der er simpelthen kun fokus på bare helt, altså et rum, og så står der et par enkelte møbler, og to rammer på gulvet, og så er der ellers bare fokus på det lysindfald, der kommer ind i rummet, helt vildt kraftigt orange lys. Man kan lige forestille sig, at det er sådan nogle gange, man oplever at se en eftermiddags lys øh, lige inden ja, solen går ned, og det er kun et kort øjeblik, og hun har malet det med sådan et trænt tyk maling. Ja, jeg skulle til at sige, det er jo ikke kun den kraftige farve, det er simpelthen også, at lyset bliver meget, meget tykt i, i malingen her. Det, det er nærmest, altså det, det nærmest springer ud af, af maleriet i forhold til, til det omkringliggende til det omkring det motiv. Og, og titlen er også også Aftensol i kunstnerens atelier altså på Markvej, så det er op fra Skagen. Mm -hmm. og, og det læste jeg også i stedet i en artikel, at man jo tit snakker om det her med at male rum og lys, lysindfald i rum. Der tænker man tit på Wilhelm Hammershøj, men Anna Anker, hun gør det lige så meget. Altså, mm -hmm. det må man sige, det her værk. Og så er det også sjovt, at der ikke er nogen ramme på det. Altså, ja. ramme... Øh, ja, der er ikke nogen ramme. Det står meget. Men det gør også, at det på en eller anden måde falder meget ind i netop det føromtalte kuraterede rum, vi har her. Øh, at, øh, at farverne faktisk næsten rammer fuldstændig ind i, i vægfarverne og i det omkringliggende rum. Og det er, det er det her rammeløse værk også med til at, at underbygge. Skal vi kigge lidt på værkerne herovre til venstre? Vi, vi kommer til et par velkendte malerier nu. Det er værker, der normalt hænger på den hirsborgske samling, og værker, som både Ida og jeg har har talt en del om i forbindelse med vores undervisning på museet. Lige nu står vi og kigger på Pigen i køkkenet, som er udarbejdet mellem 1883 og 1886. Og det er jo et yderst velkendt motiv fra Anna Anker. Hvad, hvad kan du sige om det, Maleri? Og det er næsten også ligesom at være hjemme hos dig, Anna, fordi du har det jo hængende i køkkenet. Det er rigtigt. Jeg har en rigtig fin reproduktion af pinekøkkenet i mit eget køkken. Og jeg nyder virkelig at gå og kigge på det hver dag. Det er klart en af mine yndlingsmalerier af Anna Anker. Da jeg havde fornøjelsen af at omvise ind på Hirspung, var det også et værk, jeg altid havde med, når det var den tidsperiode, jeg skulle undervise i. Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jeg synes, farverne er helt fantastiske. Og jeg synes, motivet af den her unge pige, der står med ryggen til og laver køkkenarbejde, er så fint og, og igen nært. Og, og jeg føler, at jeg får lov til at være en flue på væggen i det her rum, uden at hun ved, at jeg er her med. Jeg får simpelthen bare lov til at betragte og være med i et øjeblik hos den her pige, som er, som er så fint og, og stille og subtilt. Det er jo også et af en Ankers absolutte hovedværker, som jo så normalt hænger på den her sprogske samling, men som selvfølgelig er med på den her store Ankerudstilling og udlånt så til Statens Museum for Kunst. Og det, der er også er helt særligt ved billedet, er at netop de farver, som er i billedet. Det er ikke fordi, der er så mange farver, men dem, der så er, er simpelthen så kraftfulde og virkningsfulde. Det gule gardin, som pigen står op imod, og sådan så hendes silhuet, ligesom jeg ja, står foran det her gule gardin, hvor der falder lys ind, og man kan se vinduespartiet, bliver reflekteret på det gule, og så kan man se, hvordan hun står og arbejder med nogle grønne grøntsager, og der ligger noget meget blot øh, på bordet, og hendes meget røde nederdel, og så i forgrunden ligger der noget kål og nogle gulerødder, grønne og orange farver. Og ellers er resten af rummet meget lysebrugende og brunlige farver, men, men de farver, der så er i billedet, de skaber en helt fantastisk, sådan, øh, ja, helt fantastisk spil i billedet, og ens øjne hopper rundt i billedet med de her farveflader. Ja, og alt får ligesom lov til at, at stå frem på hver sin måde. Selv helt små detaljer bliver, bliver en vigtig del af billedet, og noget, som er med til at fuldende det her billede. Man kan også se, at der ligger fisk øh, nede på bænken, som også sikkert skal tilberedes af pigen her, og, og netop det her lys fra vinduet falder ind og, og viser sådan hele den der sådan overfladeglans, som fisken har, der ligger på bænken. Og og også netop med til at sige noget om, hvor vi er. At vi er i Skagen, og vi er blandt fiskerfolk, og vi er sådan i, en, i et fiskersamfund, simpelthen. Ikke? Så der er hele tiden henvisninger til det her, til det her samfund i Skagen, og, og det liv, der, der blev levet. Og jeg vil bare sige, at netop man får lov til at kigge rigtig grundigt på alle detaljerne i det her billede. Netop fordi hun er travlt optaget, og vender ikke blikket ud med os. Så vi kan ligesom bare være den der passive, objektive beskuer. Og så vil jeg sige, sådan rent kuratorisk er det første gang, jeg ser det her værk op af en hvid, næsten hvid væg. Og det, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Fordi alle de farver, som du lige taler om, kontrastfarverne og de her fine, fine røde, gule, blå farver, kommer til at... Komplementærfarver. Ja, komplementærfarver, står så fint over for hinanden. Så det er altså... Det er noget, jeg synes er virkelig smukt her på Statens, at de har valgt at sætte de her hovedværker og meget sådan hjemlige motiver op af den her meget lyse væg, for at gøre dem meget fremtrædende. Ja, og nu har vi så den unge pige i køkkenet her, men går vi lidt længere hen, så kommer vi til en lidt anden, altså, eller det er stadig en kvinde, men der har vi så en gammel blind kone fra 1881 og sådan forskellige og 1885, hvor, øh, hvor det er den her gamle blinde kone, der blandt andet, som en anker maler flere gange, hun bruger de samme modeller flere gange, i forskellige motiver, og den her blinde kone, der er blandt andet et motiv også fra den hirsbrunske samling, hvor hun sidder i sollyset, og man kan mærke, se, hvordan hun sådan, altså, har det rigtig sådan behageligt, at altså, får det der varme sollys ind, dagens sidste stråler højst sandsynligt ind på sin krop, imens hun bare sidder der i sit meget sådan sparsomme hjem. Men det er også altså netop, som du selv siger, man kan nærmest tage at føle på, at det har været rart at sidde der. Og det er jo også noget andet, Anna kan, det her med at skabe sanselige billeder. Der er jo ingen tvivl om, at det her også er også et, et værk, der virkelig øh, arbejder med sanserne. Man kan føle, hvordan det har været at sidde der. Det har været varmt. Og så også det her med at skabe en indre verden hos de personer, hun portrætterer. For selvom vi har en, en blind kvinde her, ligesom den unge pige i køkkenet, der også kigger væk fra, så har vi her også en blind kvinde, som heller ikke vi heller ikke kan skabe øjenkontakt med. Og alligevel får vi ligesom en invitation til en indre verden og, og sådan en personlighed hos de folk, hun portrætterer. Øhm, hun, hun er med til at, at give dem et, både en stemme, men også sådan en, en plads i verden ved at, at male dem i sine sin værker. Ja, og det er nemlig rigtigt. Og, og hun giver dem netop en plads i verden. Altså, ligesom hendes mand, der maler alle de her meget fiskere, som lever det farfulde liv ude på havet, så giver hun dem, der er tilbage hjemme i Skagenby. by, dem giver hun så en helt særlig plads, og, og, og maler dem, og sådan så de også ligesom, får, får, kommer til deres ret. Så det er ikke kun de der stærke mænd ude på havet, for kvinderne og de ældre derhjemme, de, de er der jo også, og, og gør lige så meget passer hjemme. Og Hvis vi skal tale lidt mere om, om Michael Anker og Anna Anker som par, jeg ved godt, at det her er selvfølgelig en anden Anker-udstilling, men, men kan du knytte nogle ord til i dig? Fordi det kan jeg også gøre, men du har kan også gøre det. Deres forhold som, som mand og kone, men også som kollegaer. Altså, der er jo helt tydeligt sådan en, altså en helt oprigtig... Altså, Michael Anker rejser jo til, til Skagen i omkring her i midten af, af, af den 70'erne og bliver meget hurtigt forelsket i datteren på Brøndums Hotel, som jo så er Anna Brøndum, Og man kan jo læse i nogle af deres breve, hvordan de meget hurtigt får en meget tæt relation, og han gifter sig jo så med hende og flytter til Skagen, hvor de slår sig ned. Og hele vejen igennem sig, altså modsat til mange andre, kvinder tidligere, som har været glade for os at male, så er de jo tit blevet skubbet meget ud, og det har ligesom så tit været kun mændene, der skulle male, men, men, og måtte male. Men der er helt tydelig en tendens til, at Mikael Anker støttede Anna Anker hele vejen igennem, med os, og så hun også fik lov til at male, og nogle gange lavede de også nogle værker sammen, Lige præcis. Ja. Og det er jo også det, netop med, som, jeg, som jeg indledte øh, vores samtale med at sige det her med, at, at jeg synes jo, at mange af Michaels værker, frem for at være den her muse, som Marie Krøger var i, i, i P.S. Krøgers værker, så fremstår det meget mere som den her sådan, enestående henvisning af hans kone. Altså hun får lov til at stå alene, og det henviser lige så meget til hendes kunst og til hendes verden, som maler inde i frigjorte kjoler uden korset og du ved, i, i blomstermarker og som rank, stærk kvinde, så, så selv hans værker fremstiller hende meget mere frigjort, end, end, end man har set før. Ja, det er rigtigt, og hun, og hun fik jo også lov til at være en, en helt ligeværdig del af kunstnerkolonien op sammen med de andre kunstnervenner. Det var ikke sådan, så Michael Anker ligesom holdt P.S. og de andre, Holger Drækman for sig selv. Det, altså, hun var ligesom, ligesom meget en del af det, ikke? og hun rejste også med til, til Paris og mm. verdensudstillingen og så videre. Nu er vi bevæget os lidt videre. Jeg kunne være jeg lige, vi skulle sige lidt om... Så er der sådan nogle informationsbruger rundt omkring i, i udstillingen. Her har vi, hvor vi kan se et stort foto, en stor reproduktion af et foto af Anna Anker fra 1916, hvor hun står med pensler og palette, og så har vi inden en montre. Helt sikkert nogle af hendes skitsebøger, og nogle af hendes pensler, og hendes samling af pastelkridt. Og så har vi sådan nogle ting, man kan hive her. Jamen. Så det er det sådan noget tekst, man kan hive. Nu hiver jeg lige en af og ser, hvad det er for noget. Hvad ja. står der på det, Ida? Hvordan malede du dine billeder? Nå ja, det er så et spørgsmål til en Anker. Det virker som om, at man under udstilling kan skrive nogle spørgsmål og ligge i en kasse et mm. eller andet sted. Og så vil de kuratorer, der har været bag udstillingen, prøve at finde svar på spørgsmålene. Det er en god idé. Ja, og så står der simpelthen et forsøg på et svar her, hvorfor Anna Anker malede sine billeder. Og så kan man selv skrive sit eget spørgsmål på den anden side. Det er meget sjovt, sådan en lille, lille ting her. så nogle informationsbrugere er der flere af rundt omkring i udstillingen. Og igen kurateret fint med, med sådan en træstole, noget som vi ofte også ser i værkerne igen. Vi ser ofte mennesker portrætteret på træstole siddende. Blandt andet går vi nu over til til værket Solskin i den blå stue fra 1891, hvor den her meget karakteristiske, før havde vi den gule, nu har vi den blå, som er meget, meget gennemgående i det her værk, og, og sådan øh, virkelig, virkelig fin. Ja. Og der er det datteren, Helga, Michael Anker en ankers eneste barn, Helga, som sidder i stuen, og ja, den gennemgående farve, den er blå, og man kan se, hvordan nogle af botteplanternes silhouetter kommer op på væggen igen, med sollyset, der kommer ind fra vinduet, og så kan man se, hvordan lyset også falder meget tydeligt på Helgas gule hår. Og Helga sidder i en blå kjole, og øh, betrækket på stolen er blå, og vægfarven er blå, og gulvtæppet er blåt. Det hele er utroligt blot og utroligt fint, og det sidder helt vildt, det billede. Det er vildt. Ved du egentlig mere i forhold til... Øh at vi i værket her ser et, et billede af er det Jomfru Maria oppe i hjørnet. Er det et, et religiøst portræt? Det kunne det godt være, ikke? Hvad, altså, fordi jeg tænker, at der er jo mange, der netop, ligesom jeg også læste i den indledende tekst, forbinder Anna Anker også med det religiøse. Hun kom jo ud af en, en yderst religiøs familie. Især hendes moder, Ane Brøndum var indre og og meget religiøs. Øhm, ligesom hendes søskende også var det. Øhm, hun var egentlig den allermest frigjort i sin familie, ikke? Men, var, men var også meget accepteret i sin familie, og det var jo også noget særligt for den tid, selvom Anna Anka gik andre veje og var meget mere sådan, øh, fremadskuende og og nytænkende, øh, både i sit erhverv og i sin person, så, øh, så var hun altså også en, en, en fast og en, en fasthømmerede del af den her Brøndum-familie. Og også, også bare det, at hun blev gift med en kunstner og, og var en del af det kunstnermiljø, som var så langt frem sådan, noget, sådan nogle religiøse traditioner, og det var meget mere, ja de, de, de levede på en helt anden måde. Ikke? Så bare det, det gjorde også, at hun virkelig skilte sig ud i den Brøndum-familie. Mm. Øhm. Jeg har jo blandt andet læst, hvad hedder hun, Lilian Mung Grøsings bog om Anna Ankers lys. Og der beskriver hun jo, at det her lys også kan være et religiøs lys. At det religiøse både er en del af Annas liv, men også noget, som manifesterer sig her i det materielle, altså i læret, i fladen. Noget, som får en materiel form. Noget, noget guddommeligt, som faktisk får en form. Hvordan ser du på det? Ja, altså, jeg har jo godt øh, hørt om den der nyere sådan, forskning inden for det, men altså, og, og det, kan da, jamen, det er svært at sige, det kan da godt være. Jeg ved, at vi at jeg så også, at der kommer et helt tema herinde med religiøse motiver, så det var jo noget, hun helt klart beskæftigede sig med. Jeg, jeg ved ikke, om jeg selv tror helt på den der med, med det religiøse lys, fordi hun også netop er så ekstremt inspireret af de franske impressionister, der levede i hendes samtid. Det kan vi også se nogle værker om bagved. Der er så mange mennesker herinde på udstillingen, så det er svært at komme til. Men hvordan hun også arbejder meget med men netop altså, det, det hurtige lys, det flygtige lys, hvordan det hele tiden skifter, øh, og hun også altså, arbejder så meget med øhm, de komplementære farver og, og lysvirkningerne netop på vægge og, og i hår og på marker. Men netop, at hun er en nytænkende kunstner, kan vel også være en måde, at hun har forbundet de to ting? Ja. Forbundet impressionismen og det nytænkende og de komplementære farver med det religiøse i hendes bagland? Ja. Eller, ja, det er i hvert fald noget, jeg kan altså, tænke en gang imellem, fordi jeg synes også, der er en, en meget fin sådan, henvisning hele tiden til hendes bagland og til, øh, til, til det, hun kommer fra. Øh, også i de rum, hun, hun øh, skildrer og i den leves ligesom stil og måde, hun portrætterer. Øh, men det kan være, at vi kommer ind på det senere, hvis det er et tema. Vi, øh, vi står nu foran et billede, der hedder En ung pige ordner blomster fra 1905. Og det er sjovt, for den første øh, kunstner, jeg ville sammenligne det her med, var vil være Vilhelm øh, Hammershøi. Øh, tænker du det samme, når du ser det her billede? Ja det, er rigtigt. ja, det er rigtigt. Det er igen det her med en kvinde, der står helt optaget i sin egen verden, og man ser hende bagfra, og man, der er meget fokus på hendes nakke og hendes håropsætning. Hun står og ordner en stor blomsterbuket. Det eneste er så altså bare, at en Anker, hun har bare meget mere knald på farverne, fordi her, der er det så en grøn, og sådan nærmest sådan helt... Mm. Altså, der hænger også nogle... Det hænger, hænger, her, der hænger tre værker ved siden af en anden, for forskellige eksempler på det samme motiv, næsten hun har lavet flere gange, også i pastel. Det er nærmest sådan helt neogrønt, det er måske lige Ja, eller sådan øh, grængrønt, altså... Og, og det, jeg synes er interessant ved det her billede, vi står og ser på nu, i forhold til nogle af os, måske hendes studier, er, at hun virkelig har lagt væk på kjonen her. Den er gjort virkelig massiv og, og sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, mættet i farven i forhold til, at man virkelig kan tage og føle på stofligheden. Øh, man kan også tage og føle for blomsterne. Øh, pigen står og ordner her. Det hele får en, en, sådan en taktil øh, vinkel, en stoflighed og noget, som, øh, som man sådan kan, kan tage og føle på. igen Den her sandlighed, som Anna Anker arbejdet så fint med. Ja, helt sikkert. Og så døren, der indrammer ligesom motivet, som sådan er meget tæt på forgrund, den er sådan meget mere sådan mat, øh, matgrøn. Og der kan man også sådan, næsten. Det er fuldstændig som at tage og føle på sådan en, en, en malet dør. Og så sådan, sådan lidt slidt måske og sådan lidt. Men, men det er sådan en helt anden matgrøn i forhold til hendes kjole. Man kan også se i forbindelse med det her billede og i forbindelse med alle de andre, vi har set, kan man nærmest ikke komme udenom at tale om Anna Anker som en kunstner, der har portrætteret rigtig mange kvinder. Øhm, og, og gav dem ja. deres helt eget motiv. Ja. Øhm, fordi ligesom pigen i køkkenet og ligesom øh, den unge pige, der står og blomster på, på det her billede, så er det pigen, der er i fokus. Altså det er, de står alene, det er dem, der er motivet, det er deres mål. det er deres hverdag, det er deres liv, der er motiv. De har ikke brug for så meget andet end deres hverdag. Og det er, også, det er jo også enormt fint for den her tid, at hun både selv er kvindelig kunstner, og at det hun vælger at male er kvindernes helt normale hverdag. Ja, det er nemlig rigtigt, og der adskiller hun sig meget tydeligt fra William Hammershøi, for det han maler jo også igen og igen sin hustru Ida Hammershøi. Øhm, også bagfra er tit optaget i sin egen verden, men, men det, at der indgår hun Ligesom i en større indretning og i større tablo, hun er nærmest på ligevægt med de stole og de møbler, han maler i rummet og de vinduesindfald her. Der er meget mere fokus på kvinden, og sådan, også en meget sådan stærk kvinde. Og alle slags kvinder. Alle slags kvinder. Kvinder i alle aldre. Fra den helt unge fiskerpige op mod den gamle kone til det ældre ægtepar, der sidder og plukker. Øhm, Ja, de sidder plukket i dig. Svanget, eller? <laughs> Nej. Nogle fugle, jeg bare ikke kan huske lige nu. Det må vi finde ud af bagefter. Øhm, ja, nu har vi, ja, og her står vi foran et portræt af, af Ane Hedvig Brøndum. En kvinde, vi kom ind på lidt før. Annas moder. Ja. Øhm, og øh, man kan vel godt sige matriark. Ja. af ikke? Er hun også skildret. Ja, Hun er skildret Brøndom. som matriark i alle billeder. Hun er rank, hun er stolt, hun er vidende, hun er intelligent, og hun er moder. Øhm, ja. Hun er klæde også i sort, og sit meget karakteristiske sorte tørklæde halvt om hovedet. Mm -hmm. Kan man kende hende på? Ja. Det er tydeligt, at Anna også har arbejdet med at gøre sin mor her genkendelig. Det er tydeligt, at det har skulle være tydeligt for beskueren, at det, at det var hendes moder, som, som blev portrætteret i de her værker, øhm, og som også netop skulle have, øh, have mange motiver. Mm. Ikke? Altså, hun er, hun er ofte portrætteret. Ja, ja, det er hun nemlig. Hun er både portrætteret også, Mikael Lange har jo også skildret mange gange, mm. øh, både her. Altså, hans, det var så hans svigermor og, øh, og Annas øh, søskende, øh, som jo så var hans svigerinde, så øh, han har også været meget optaget af hele den her familie. Der er jo et helt særligt øh, værk, øh, det der hedder øh, Juleaften, hvad hedder det? Juledag. Juledag, Juledag øh, hvor at vi ser Ane sidde i midten som den her øh, matriark, og omgivet af hendes døtre. Øh, og også øh, forskelligheden af de her døtre øh, træder meget tydeligt frem. Religiositeten får lov til at være der, men igen er det altså Ane som den her overhoved af familien, og som den, der har styr på tingene. Det er nemlig rigtigt, det er rigtigt. og det er, jo, det er jo sådan en helt anden, også en vigtig altså fortælling om selve Brøndum-familien øh, og kvinderne i Brøndum-familien. For ellers så kom, forbinder man jo også meget Brøndum med Brøndums Hotel øh, og Gæstgiveri, som ligesom var kernen i kunstnerkolonien i Skagen. Men altså øh, Anna Anker og Michael Ancher har også fokuseret meget på de kvinder i familien, de stærke kvinder. Så kommer vi hen til et andet meget, meget fint interiørbillede her. Øh, Brøndums Annex øh, og Middagsstue. Der er der virkelig arbejdet med, med farver. Og ingen mennesker. Og det er også et rigtig fint billede, jeg engang har set hænge på Sorø Kunstmuseum. Der hænger det normalt, men altså også igen særligt til den her store en udstilling Og der er det de blå karme, i, altså karmene i, i dørpartiet. De er meget, meget blå. De er næsten helt, kan man sige, og så står der nogle træsko, og så er der ellers grønne farver på væggene, og lyserøde farver på væggene. Og i det næste rum er det gule og lyseblå farver. Altså der Og det er også det, der er så dejligt ved Anker. fordi selvom vi her har, nu siger jeg bare i sådan en anførselstegn, et øh, interiør, så har hun stadig formået at gøre det enormt personligt. Altså både med farvebrugen, man kan mærke, at der bor mennesker her. Det er et rum, der bliver brugt, det er et rum, der bliver... Øh, altså, som, hvor at, at der bliver levet liv, øh, og netop også det her ved at efterlade to par træsko, et par små træsko og et par store herretræsko, gør også, at det er et, et billede, der får enormt meget liv og personlighed. Øh, selvom vi har at gøre her med, med en masse interiørbilleder. Ja, ja og, og uden møbler. Ikke? Altså, her på de her tre, vi lige stod og så på, der var slet ikke nogen møbler. Der var simpelthen kun de der træsko og, dør, og åbne dørpartier. Et gennemgående tema i udstillingen er, at de færdige værker står side om side med indledende studier og skitser. Det gør, at man som besøgende bliver taget igennem Annas kunstneriske proces og får et indblik i værkernes store mangfoldighed. Det er jo også et andet tema, vi også skulle komme ind på, det. Hele det her øh, moderskabet, altså det at være mor og maler, forbinder hun jo på fineste vis. Fordi Anna Anker var en, en travl kvinde. Hun var en kvinde med store drømme og passioner og gik efter dem. Og øh, som vi også læste i den indledende tekst, øh, eller som man kan læse i den indledende tekst herinde, var en, der rejste rundt og opsøgte motiver og var nysgerrig. Og alligevel så, øh, så kan man også bare virkelig mærke i billederne at det her moderskab har været enormt vigtigt for hende. Og, øh, og det er også øh, noget, som, øh, som hun skildrer både med øh, med modeller og, og, og via sin egen datter. Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg formaler både sin datter Helga flere gange, og hun laver mange motiver også. Vi står her og kigger på nogle motiver af nogle forskellige studier af ung kvinde, der både spinner og ammer på samme tid. Og ja, det, det er sådan et gennemgående tema, hun, hun, hun hele tiden vender tilbage til. Men også det her med, apropos som vi taler om, det her med, at Anna var øh, nytænkende og moderne, og, og selv arbejdet samtidig med at være mor. Hun var jo ikke bare hjemmegående moder. Det er jo også noget, der går igennem her i, i, i værkerne, det her med at give kvinderne en identitet, en, en selvstændig identitet, øh, at de sagtens kan, kan have hobby og gå til hånde og være uden for hjemmet og være dem selv og ikke bare kun moder. Ja, ja det er nemlig ja, det er helt rigtigt. Og Samtidig så skal man selvfølgelig også huske, at, at der er også en tendens til, og det har man i hvert fald tidligere tit sagt i kunsthistorien, at Anne Anker hun lavede meget de her pasteller, hun lavede også meget tit små formater, fordi hun skulle finde det frem og, og male lidt hurtigt, og så hurtigt pakke det væk ofte, fordi så skulle hun gøre klar til aftensmaden og til Michael Ancher, mm. og komme kom ligesom hjem, og, og, eller også, hvis han havde været ude og male i felten og, og lave studier. Og, så, så der selvfølgelig har, har man også altid sådan haft lidt med, man skal også have med i tanker omkring Anker. hun... Hun var også kvindemoren i øh, hjemmet, øh, og, og øh, ja, selvom hun fik lov til at lave rigtig meget, så er der også noget, der hænger sammen med, altså det er jo meget tydeligt, når man sætter det op, ved siden af Michelangelos værker, som er gigantisk store, altså mange store, altså flere meter gange, måske to meter gange tre meter for eksempel. Men det er også interessant i forhold til, at, eller det er i hvert fald noget, jeg også ser lidt som, også et valg, et valg af en ny stil, fordi mændene på Skagen på det tidspunkt, der de også meget optaget af hinanden og hinandens værker, og hvad der var inde. Og på den måde er der jo også rigtig mange af, af, sådan, af Krøger og, og Michael Ankers værker, som minder enormt meget om hinanden, både i format og i motiv, og her ser vi altså noget andet. Og det selvfølgelig, selvfølgelig har det også været, som du selv siger, det kan man jo læse sig frem til også, travlhed, og at hun også skulle tage sig af, af nogle huslige ting samtidig, men også at hun har en helt anden måde at gå til værket på. Hun har en helt anden måde at se detaljer på, i de, i de små værker, i den lille detalje, netop at, at give et helt værk kun til et vinduesparti. Ja, ja. Altså, det er også noget nyt. Det er nemlig... Det er, ja, ja. Det er helt rigtigt. Og nu står vi her i, en, i et andet tema, der handler om landskabet. Det er jo ellers ikke noget, man så ofte forbinder med en anker. Men der er altså en hel masse meget sådan små studier af kornmarker og aftenbelysning hen over klitterne, meget karakteristisk for Nordjylland. De åbne hedelandskab og store farvede himler ved solnedgang. Og der har hun altså lavet en hel masse studier, og er igen og meget optaget af lyset, og det skiftende lys, øh, solnedgangslyset, og har måske lige haft noget maling til over, så hun har, har siddet og lavet de her motiver, eller også har hun været med ude. Øhm, dengang lå deres hjem i Skagen også meget tættere på marker, hvis nok end det gør i dag, så hun har nok også haft et bedre udkig til det åbne hedelandskab dengang, i forhold til hvis man besøger Skagen den dag i dag. Mm en øh, Ankers hjem sammen med Michael Anker er jo også et museum op på Skagen nu. Ligesom, øh, ja. Og du har været så heldig at, at være deroppe, ikke? Og besøge Skagens Museum, det har jeg aldrig ved. Nej, nej. Det er rigtigt. Det er, både Skagens Museum er en kæmpe oplevelse og har jo fået sådan en kæmpe stor tilbygning til, og så, men så er en Ankers, og Michael Ankers, altså Ankers hjem er helt klart også i en helt unik perle, fordi man kan komme rigtig ind og se, hvordan de boede, og man kan se deres atelier. Man kan... Det er fuldstændig som at gå rundt i en ankers motiver. Især en ankers motiver selvfølgelig, fordi Michael Anker havde knap så meget. På et lille informationsbord ligger et kort over skagen, og i mantra en række billeder af Anna og Michaels hjem. Mange af de kuratoriske og formidlingsmæssige greb, der benyttes, ligger vægt på, at udstillingen ikke blot handler om Annas kunst, men om hende som menneske. Et citat af Anna Anker viser tydeligt hendes kærlighed til Skagen. Her er jeg nu oppe i mit dejlige Skagen, hvor nu sommeren endelig viser sig med sin fulde varme og kraft. Der her er nu godt at være, friskhed, luft og til lige den dejlige ro og stillhed, jeg elsker så meget. Man bliver ikke forstyrret af noget som helst. Hun, det er et citat fra 1870, og jo virkelig noget, som også ja, siger noget om, hvad hun valgte at male og hvad hun så. Øhm, tit er man jo, øhm, ser man også det, man gerne vil se, og jeg kunne forestille mig, at Anna Anker har lagt rigtig meget mærke til det landskab og det lys, hun har været ja. omgivet i ja. hele sit liv, ja, det simpelthen. tror jeg også. Nu ser vi også lige øh, nogle, øh, igen, nogle mindre oliemalerier. De er ikke særlig store. Altså, hvor store er de? De er jo kun sådan 40 gange 40, 40 cm agtigt og der er det så øh, det forestiller sig igen meget, meget varmt lys fra skagen. Øh, husene, de karakteristiske huse med de hvide kanter op ved tagryggen, øh, og hvordan sådan et helt et utroligt varmt øh, solskinslys falder her i Skagen. I Skagenbyen, by, den gamle del af Skagen. Ja, og når vi så vender os om her, så er vi, øh, så er vi nok i det tema, som man vil kalde øh, religiøsitet. Ja. Og øh, det var jo noget, vi kom lidt ind på tidligere i dag, og det her synes jeg er jo et meget, meget Værk i forhold til, at det er et andet ankerværk. det hedder Sorg, og er det fra 1902. Kan du beskrive, hvad vi ser? Ja, altså, der ser vi en, en nøgen kvinde sidde med meget langt hår, sammen med en ældre kvinde, klædt i sort, foran et kors, et meget tydeligt karakteristisk kors, og de sidder ude i sådan et, et nærmest, nærmest som, altså, som nogle af de studier ville så, et dysk hedelandskab med, med orange lys på himlen højst sandsynligt en, en solnedgang. en lige aftenskumring. Ja, aftenskumring, og kors er placeret midt i billedet. Øhm. Og det er et bemærkelsesværdigt stort kors. Ikke? Vil du ikke sige det? Jo, jo, det er jo, det er rigtigt. Og det er, sådan, det er næsten sådan lidt, lidt, lidt surrealistisk. Eller der er sådan et eller andet lidt, lidt både, både lyset og, og, og, og den nøgne kvindes meget lange hår, der helt dækker hendes ansigt. Og man kan godt se, at er, det, det, er, det er en skildring af, af sorg og, og den kvinde i det mørke Så mm. hun sidder også med foldede hænder og kigger nedad af. Mm. Yeah, yeah. Vi kan læse her i billedbeskrivelsen, at, yeah. at SNK også selv beskriver så her som et usædvanligt værk for Anna Anker, og beskriver samtidig, at, at Anna i et brev til datteren Helga skrev, at hun simpelthen drømte om det okay. her billede, og hun så motivet for sig. Det er senere blevet tolket yeah. som et billede af Anna Anker som den unge nøgne kvinde over for hendes mor, Ane Brøndum, yeah. splittet af korset som... som skulle være religionen i, i midten. Øhm, og at man måske har kunne se det som et udtryk for, at Anna anker ønskede at nærme sig den interesse for sjænens syner, som findes i periodens symbolisme i disse år. Det er, det er også en stor fortolkning. Øh, vi at sige af det her værk, men jo noget, som man sagtens kan øh, fortolke tit at de her religiøse motiver, nogen man virkelig kan begynde at, at fortolke på, men, men det er jo netop Ane Brøndum, vi ser her igen. Det, der er så dejligt, det er, at hun er så genkendelig, som vi talte om tidligere, og det er, det er tydeligt, at det er, det er i hvert fald Ane, som sidder i den ene side, hvor at, at håret øh, på den nøgne unge kvinde gør det lidt sværere at identificere. Men, men et meget, meget interessant værk her, i forhold til, hvad vi tidligere har, har set af Anna Anker, og også af værker, som vi har beskæftiget os med før. Øhm, ja, det, det er altså lidt noget, der stikker uden for hendes sådan, normale motivverden. Men det er, også, det er også fra 1902, så vi er også lidt højere op i tiden nu. Og jeg synes godt, at man kan fornemme lidt den der symbolisme i værket, og sådan, at den nøgne krop er sådan meget, meget hvid og meget lys i form modsat til... Til den ældre kvinde der sidder helt dækket ind i mørk sort. Øh, ja og netop det her med at man også har valgt at male aftenskumringen og gøre det sådan næsten my altså mystisk med den her sådan meget voldsomme øh, orange røde farve i i og den her sådan et overskyet himmel og det golde landskab det er det er noget mere symbolisk og mystisk end en tidligere tiders værker. Vi går øh, vi går videre her gennem udstillingen gennem endnu en døråbning, endnu et vindu. Og øh, vi fortsætter sådan det her religiøse tema. Nu kommer vi til en del motiver, hvor der faktisk er mange folk på motiverne, hvor de både er til en eller anden begravelse og til... Ja. Altså man kan sige, at det der er gennemgående for hele den her væg er jo faktisk øh, sygdom og død. Og, øh, og, og det er jo også... Altså, Egentlig er det jo med til at sige rigtig meget om Anna Ankers øh, motivverden, som vi, som vi startede med at tale om. Det her med, at hun maler alle hverdagens facetter. Og det er, det er ungdommen, det er fest, det er hverdag, det er de små øjeblikke, men det er også sygdom og død og, og, og, og menneskers forgængelighed. Og det er altså også noget, som, øh, som kommer til syn her. Vi ser blandt andet en... en øh, en kvinde, som sidder og gemmer sin, sit ansigt i, i hænder, grædende. Vi ser øh, en familie, der står bedre over en, øh, et tabt øh, familiemedlem. Og, øh, og det er altså øh, igen den her flue på væggen, vi får lov til at være, uanset hvornår det er i, i livet, om det er i de her svære øjeblikke, hvor der skal sidst farvel, så får vi stadig lov til at være nære. Vi får lov til at være en del af, af rummet. Øhm, og det kan man altså sige, er, er, er også gennemgående i udstillingen her, at det er fra begyndelse til slutning, ja. øhm, både sådan symbolsk og, og sådan mere konkret. Ja, også, også, og, og, og ja, den religiøse og den baggrund, hun kommer fra, der er også en stor forsamlingsskildret et missionsmøde ude i det jyske hedelandskab, hvor de også sidder mange personer sammen. Det er sådan lidt, også igen lidt, ikke noget, som man så typisk tænker, anker, når man lige ser det, fordi der er mange personer på, mange kvinder, der sidder, også et par mænd med foldede hænder og lytter her på. Det, der virkelig bliver tydeligt i den her udstilling med alle de her værker, og det her med at have samlet alle de her værker samme sted, det gør også, at det faktisk bliver... Sådan alle vinklerne af Anna Ankers liv På en eller anden måde Vi ser alle de dele der var med til at forme hende Vi ser de mennesker hun mødte på, på sin vej Man ser frigjortheden og, og, og, og det hun ville med At være maler Men man ser også øh, Det indre missionske Man ser familien Man ser de forskellige ting hun har mødt Og, og på den måde bliver udstillingen jo også En øh, sådan helt øh, biografi yeah. Om Anna Anker Rigtig, rigtig fint, synes jeg faktisk, at man ser, hvor mange forskellige facetter, der var med til at forme hende som kunstnere og menneske. Ikke? Jo, og det er også et, et helt særligt tidsbillede af Skagen, det her isolerede sted øverst oppe på Danmarks Top, altså sådan et, et, et miljø sådan meget isoleret fra storbyen og meget modsat de andre malere i kunstnerkolonien, som netop, som vi tidligere var inde på, beskæftigede sig meget mere med at male hinanden og, og male hustruerne i, i sommerkjoler langs stranden, og de var, sådan lidt mere, de var en lille smule mere øh, turister i området, selvom de måske ikke selv så sig altid sådan, men, men sådan kan det godt virke, mens hun meget mere fokuseret på, på det hele øh, nære og, og dagligdagen i Skagen. Nu er vi gået ind i anden afdeling af udstillingen, noget mere mørk, vil jeg sige, en første del, som er meget præget af de her lysegule farver og lyseblå farver. Det er sådan noget mere hjemligt, der er lavere til loftet, der er tættere til væggen, og også mere bordplads og flere træstole placeret her i det her rum. Hvad er det, vi ser på væggen her i det? Her ser vi så nogle af de fællesskaber, netop som, var, som var oppe på, på Skagen og hele rummet. Der står simpelthen også fællesskaber som tema herinde rummet, og på bordene. Nogle af de her informationsbord, der står også noget om kunstnerkolonien i Skagen, men lige så kan man se, hvordan Anna anker meget mere har skildret og beskæftiget sig med de fællesskaber, der var oppe på Skagen. Altså, der er nogle syrske, der sidder i et meget oplyst rum, og der er, her er en forsamling af et bryllup i Skagen. Og så er der nogle derovre, der bliver vaccineret, en forsamling, hvor de bliver vaccineret, børnene i Skagen bliver vaccineret, og sådan, ja, sådan de forskellige fællesskaber. Og det er jo meget modsat, for eksempel sådan en som P.S. Krøger, der maler, det er meget kendt hippie pura, hvor han, der fokuserer han på, på de medlemmer, der er i kunstnerkolonien i Skagen, og Mikalanker, der, der så skildrer fiskernes fællesskaber mange fiskere sammen omkring redningsbåde og så videre, men her der producerer en anker så primært på de fællesskaber, især hvor kvinder er samlet. Mm. Kvinder, og der det derovre, hvor de bliver vaccineret, der, der er det sådan, kvinderne med deres børn, der har vi også igen det her mor- og barn-forhold. Mm. Mm. Ja. ja. Og her står vi lige nu og kigger på et værk, der hedder Lillebror fra 1905, som igen er det her meget sådan personlig lille familiefællesskab med, med tre små børn, der står og kigger på på deres moder, der sidder med og den nyankomne baby øh, i, i sengen i barselsengen øh, også et meget meget fint og, og personligt værk øh, som den første tid med, med en nyfødt hjemmet. Øh, og det har vi det har vi også blevet eller er vi blevet inviteret med til gennem Janankers øh, værk her Jeg ja, herinde der er temaet Portrætter. på ja. træder forskellige eksempler på Anna Ankers portrætskildringer. Ofte meget små portrætter, og igen og igen laver hun de her kvinder, hvor hun jo tit bruger de samme unge piger, øh, sit fiskerne støtter og valer flere gange, og hvordan man så ser, hvordan hun har malet flere forskellige portrætter af dem, med, hvor de sidder dybt koncentreret øh, og med opsat hår. Meget fine. Ja, og samtidig meget øh, sådan virkelighedsnære. Det er ikke nogen, Anna Anker er ikke en kunstner, var pynter særlig meget på sine værker. Hun lader, dem, øh, hun lader sine motiver fremstå, som de er, med deres kendetegn. Om det er med store næser, eller skæve øh, ansigtstræk, eller altså, ja, små fejl, som man måske vil kalde det. De, de får lov til at stå frem, fordi det netop er, er det nære, og de her, øh, og de her sådan, øh, meget øh, naturalistiske portrætter, hun, øh, hun vælger at male og tegne, selvfølgelig. Og det, Nu fandt jeg lige over det her lille værk, som også er et meget sjovt værk, der hedder Stuen med de blå gardiner fra ca. 1892. Der ser man Anne Ankers side i et rum fyldt med forskellige ting. Øh, møbler og overbetrukket stole og mm. nogle... Øh, man får næsten sådan helt, altså når jeg kigger på det billede, så får jeg næsten sådan helt indtrykket af sådan kongens kunstkammer. Det er sådan kuriositeter, der har samlet sammen. Ikke? Det er sådan et hyggeligt rum, der er mange sådan små ting, der er samlet. Der er, mange, der er tapeter, der er farver, der er, der er planter, stole, mønstre. Det er et meget, meget hyggeligt motiv. Og en af de særlige ting ved det her maleri, det her værk, er jo, at det er et, der er udarbejdet i samarbejde med... Michael Anker. Så det er simpelthen lidt det, som vi har talt om tidligere. Det her tydelige samarbejde, der var mellem mand og kone, at de ikke kun var ægtepar, men også samarbejdspartnere og kollegaer. Det er altså noget, der kommer til udtryk i det her værk, værk Stuen med de Blå gardiner fra 1992 fra 1892. Hvad tænker du om det her samarbejde i, i, i billedet? Er det, er det tydeligt, synes du? Ja, ja, altså, jeg, jeg synes godt, man på en måde kan se det, ikke? fordi det er Michael Anker, der har malet alle Anker, der sidder. Øh, oplyst af, af noget lys ved et skrivebord, og så er det andet anker der har været optaget så af at male interiøret, altså malet øh, alle de fine øh, farver og detaljer i rummet, og det viser også, hvordan de har levet som sådan et, et rigtig kunstnerægte par. De har også været meget inspireret af af den japanske interesse, der var i den her tid, i slutningen af, af cirka omkring 1880'erne og 1890'erne, hvor man var meget optaget også af at kigge mod Østen og, og indkøbe møbler og genstande, som var inspireret af, af, af, af Østen. Og dertil så også, at de var de jo også bare utrolig berejste, Michael anker og Anna anker, så på impressionisme, og var også meget, Anna anker var også meget optaget af, af Paul mm -hmm. og, Ja, Det er også, altså fra sådan et romantisk perspektiv, har jeg også tit ja. tænkt, at Gud, altså, hvor ville det være dejligt at blive malet af en, som så en med de øjne. Altså, fordi Anna er bare altid repræsenteret, som jeg også sagde tidligere. Virkelig fint og majestatisk og yndefuldt og med stor beundring. Altså, hun er sin egen kvinde i, i værkerne. Og, og det er ret fint, den her blanding netop, at, at Anna Anker har været med til at male interiører og netop ligge. Gas på, på, give den gas på farverne, og så har Michael Anker været inde over og, og male sin hustru simpelthen så fint i hendes eget værk. Ja. Det er et meget, meget fint samarbejdsværk her, og, øh, og vel også et, et ret stort hovedværk her fra Skagens ja. Museer. Ikke? Ja. Og sjældent, sjældent, det, det er få gange, hvor kunstnere arbejder, altså hvor, hvor, hvor både mand og hustru er, er så, øh, altså, altså er kunstnere og arbejder så meget sammen, ikke? og ikke kun kører helt ja. deres eget løb. Ja. Skal vi gå lidt videre? De sidste værker her, vi ser er sådan, måske også et ukarakteristiske for en anker, både i, i sådan, nok mest i farver. Ja, ja, det er portrætter, og det er sådan meget mere de end lige, lige de her portrætter, vi står og kigger her på. Men det er nok også. Det er portrætter den norske maler Kitty Kieland fra 1889. Ja, og ja, og, og det skal så også sige, at nogle af de, altså der er mange. Øh, altså, højst sandsynlig også mange tegninger og mange af de her små studier, som ikke ellers har været vist så ofte før, fordi Skagens Museum har gennemgået også mange glemte eller gemte værker i blandt andet Ankers Hus, som sådan har været gemt lidt væk, og derfor er der også mange af dem, det kan vi også se på, altså nogle af dem det er nærmest sådan helt, det er bare sådan et, et stykke lærred der er sat mm. ind i en ramme, og så er de nogle gange sådan lidt, lidt skævt skåret og mm. Ja, det er, det er skåret ud fra et ja. stykke lade simpelthen. Ja, ja, ja, ja. Og, og bare sådan netop studier, der har været gemt lidt væk, men som nu er kommet i ramme og kommet på udstilling og blevet fundet frem mm -hmm. øh, her inden for de senere år. Så ja. der er også... Nå, men, vi Skal vi lige gå den her vej tilbage? Nu har vi efterhånden lavet hele udstillingen. Hvordan synes du, for nu startede vi lige... Øh, vi startede hele vores øh, gennemgang her af udstillingen med at, at læse, at SNK ønsker at fortælle eller at man med den her udstilling ønsker at fortælle, eller vise en anden side af en anker. Noget, som vi ikke altid har været vant til at se. De slutter af med at sige, at nu skal vi se en, en anden del af en anker. Hvordan synes du, de lever op til det? Jamen, det synes jeg virkelig, de lever op til. Altså, jeg synes, man er, man er meget mættet af indtryk, og man har set utrolig mange billeder på sin vandring her igennem den her ret store udstilling, som på en eller anden måde sådan alligevel komprimeret ned i, altså nogle af deres udstillinger kan jo nogle gange fylde to store sal. Her fylder de en sal og en lidt mindre sal mm. øhm men, men der er, der, altså man har jo set nogle temaer, man ikke er sådan vant til at se, man har set nogle. Og det er også en udstilling, hvor man kan sætte enormt mange ord på. Ikke? Altså man kan sætte det her skavboer på, ja. man kan sætte familie, man kan sige venskab, man kan sige det nære, man kan sige ja. religiøsitet, ja. man kan sige det indrammissionske fællesskab, fællesskab, fællesskab øhm, det moderne portrætter, ja. ægteskab, ja. moderskab. Der er rigtig, rigtig mange ting, og det, som jeg har sagt et par gange, så er det jo også det helt fantastiske, både ved udstillingen med Anna Ankers kunst, at vi får så mange facetter af et kvindeliv. Ja. Og, og, og, og som kunstinteresseret og som Anna Anker beundrer, at det er jo et, et kæmpe privilegium at få lov til, gennem kunst og gennem værker, simpelthen at lære et menneske så godt at kende. Ikke kun hendes personlighed, men også hendes kunstneriske kunde, som har så mange facetter. ja. ja. Og også at vi har fået lov til at få så meget indblik i hele sådan... Øh fremgangsmåden til at lave et endeligt værk. Vi har fået lov til at se så utrolig mange studier og så mange små skitser, og, altså, hvor det simpelthen også nogle gange har været ren farvestudier. Sådan bare, bare lidt, en, lidt lys på en væg, og, og lidt lys på, på en persons an, hoved, hår og ansigt. Men, men, men ja, sådan at man også får lov til at se meget mere fremgangsmåden, så man ikke altid kun får lov til at se de endelige værker. Og det har de også lagt rigtig meget vægt på. Og det er også dejligt at se, at der hænger så mange væg, billeder på væggene. At der ikke er en masse alt for meget luft imellem, fordi så nogle gange kan man blive helt ked af, at der ja på en er et par værker, ikke? Det kan jeg sige. Det Men det er også... Ja, jeg synes, det er helt fantastisk også her ved den her udstilling, det er, at for det første er det jo virkelig sådan øjenløst. Altså, det er, virkelig, øhm, det er virkelig nogle skønne værker, og så viser det så fint, hvordan Anna Ankers værker er en blanding mellem at være det her enormt sådan, basale, subtile, hverdagsagtige blik, mm -hmm. og på den anden side er enorm enormt medrivende og inddragende og, og sådan øhm, følelsesladet. Altså, det er, det er på den ene side sådan så... Basalt, og på den anden side er det bare ja. så, altså ja, medrivende. Ja. At, og så grydret med en helt utrolig uh, farvelade og en helt ja. utrolig glæde ved intensitet i farverne, og ja. også dygtighed i både at tegne, men også simpelthen at kunne arbejde med farverne og gøre det levende, og, og altid bare meget lyst og, og, og glædeligt på en eller anden Altså for mig er det værste ved at komme på sådan nogle her udstillinger, at jeg får lyst til at tage alle værkerne med mig hjem. Og jeg må også sige, at i den danske kunsthistorie er der ingen tvivl om, at et Anna Anker værk var noget af det, jeg allerhelst ville eje. Øhm, måske også derfor, at jeg har en reproduktion hængende hjemme i mit køkken. Det er nok det nærmeste, jeg nogensinde kommer på et værk. Men, øh, men hun er simpelthen en, en fantastisk kunstner og, øh, og helt i sin egen ret. Øhm, meget, meget fantastisk. Så vil jeg jo så, tror jeg lige herinde, vi helt forladt udstilling udstillingen, gå rundt og tage et par billeder. Det er jo så det, man kan gøre bare som sådan en... Nå ja, så, så kan man jo også lige slå et lille slag for deres katalog, de har udgivet. De har udgivet et, et det er et stort katalog. katalog. Ja, et stort det, er det er nærmest en bog. Ja, ja, det, er, ja det, er, det er simpelthen en bog, og den, den er så meget højformat, og der har man også fokus på hendes, simpelthen øh, gengivelse af lys på væggen. Et af de værker, vi også snakket om, hvor hun har malet med utrolig med orange maling på en lyseblå væg, og så står der en anker med guldskrift, og der er fyldt med både gengivelser af malerier og nogle af hendes inspirationskilder, og ja, nogle af hendes absolute hovedværker, og så også et par fotografier, kan jeg se, også både fra Skagen og fra livet i den dengang, så det, det, det kan vi også lige.